Bij welkom, elk van julle wat ingeskakel is hier by Net Radio SA Dit is ons tyd in die ochend, dier die tyd, net so na 10 uur Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time Dan luister ons na ons eekkerk uitsending Dit is ons voorrecht om te kan uitsaai om die woord van God aan alle meise op aarde bekend te maak As jy iemand ken, enige plek op aarde, ek weet ons tye verskil in verschillende plek op aarde Maar die van die mense wat in soe tyd soe val Om te kan luister, as jy dit vir hulle die inlichting kan gee Om in te skakel, want dit is een groot groot voorrecht om iemand te kan nooi om na Godse woord te luister Die prediker van ochend is ek self Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airendi in Suid-Afrika En die skrifleesing wat ons verochend gaan hanteer Een van die skrifleesings, hy kom uit Romeine 14 vers 10 tot 12 Ons vanaf andere skrifte ook aanhaal Maar Weer eens, baie, baie welkom, waar jy ook al self mag bevind op die aarde, jy is baie, baie welkom hier by ons. Ons gaan nou net saam bid, vraag dat jy ook ons gebed, wat ons bid, saam sal geniet, want ons doen dit in die naam van ons Heere Jezus Christus.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 tu We ons geloof in God belei, een belangrike deel van die liturgische orde van die kerk Is om duidelijk te belei en te omskryf in een te dop Dit wat ons glo as Christen, as gelovige, as kerk van die Heer Jezus Ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloosbeleiding is, kijk dit die oudste vorm van ons beleiding wat so min of meer dat dier 100 na Christus, en ons aanvaard dier die oorvertellings en die traditie, dat dit dier die 12 apostels opgestel is, 12 disciples dan van die Heer Jezus.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 Oh, oh, oh, oh. my boete en siste en vriend en vriend dan nee, wat jy wat nou luister ingeskakel is hier by ons net by net Radio SA luister na ons Eredienst wat gelei word door dokter Tini Eilers en ons skrifgedeelte van uh, wil ek neem uit Romeine hoofdstuk 14 dit is nie die enigste skrifgedeelte wat ons gaan hanteer nie maar dit wil ek as, aan u voorhou as dan skrifgedeelte is Romeine hoofdstuk 14 By verse 10 En as jy dalk nou nog rondblaai en soek Na die skrifgedeeld wil ek net vir jy sê welkom vir Die feit dat jy ingeskakel is Is een groot groot wonderwerk Daar is nie baie mense op aarde meer wat glo nie Daar is miljoene en daar miljoene der miljoene mense Wat glad nie in God glo nie Wat nog nooit is van die God van Abraham, Isaac en Jacob gehoor het nie Maar Al is daar ook sok sodanige mense, dan word die kerke alluleer En ons is verskrikkelijk jammer om hier die tendens te sien En om te sien dat die islam die vinnigste groeiende kerk Of dan, ons kan net praat van die kerk nie, van die geloofsgroep hier op aarde geword Daar die mense neem geweldig toe, daar is die enthousiasme onder hulle Uit die aard van die zaak aangedruifd hier die valsheid Maar ons as christene moet, sal moet wakker word, die kerk van die Heer Jezus wat die waarheid het om te verkondig. Ons sal met standpunt in deem, ons sal begin om alles wat ons het in te gooi in die strijd. Om Godse woord wat die waarheid is om dit te verkondig. En bij Romeine 14, lees ek dan vanaf die 10e vers, waar Jezus hier vraagt. Uh, eindelijk dier die woorde van die apostel Paulus, waar, maar jy, waarom oordeel jy jou broer? Nou, en die kon nou net so gestaan het, sister, hoekom oordeel jy jou broer dan of jou sister, of jy ook, waarom veracht jy jou broer dan of jou sister? Want ons sal allemaal voor die rechterstoel van Christus gestel word, Ons is daar geskryf staan, so waarachtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Sweer so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Nou hierdie begrip oor die oordeel, dit kom alreeds van uit ons belydenis Uit ons geloofsbeleidings, waarin ons baie duidelik sê wat ons geloo, waar die inhoud is van ons christelike geloof. Ons sê by voorbeeld, dat ons geloo in die Vader en in die Seen en die Heilige gees maar dan sê ons oor Jezus, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekluisig, gesterf het en begrawe is en neergedaar het na die hel,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 Ons sal elkeen voor die rechterstoel van Christus staan. En dis nie omdat die mens iemand wil bang maak nie, dit is nie waar dit gaan nie, as jy met jou kind praat oor die gevare van die leven, dan is dit toch nie omdat jy die kind wil bang maak nie, maar dit is ons net omdat jy jou kind liefhet. het. Dis ons maar die rede waarom jy jou kind so waarschieb. En Paulus sê ook vir ons in die twaalfde vers van Romeine oostig 14 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee Ek en jy moet rekenskap gee God gaan rekenskap uit van elkeen van ons En so as mens nou die prentie duidelijk aan jou kan voorhou in die himmel is daar God die Vader, God die Seun en God die Heilige gees En huidiglik is dit so dat God die Vader op sy troon sit, want daar is 24 uur van die 7 dae in die week, is daar een ofschitting in die hemel, omdat die anklaar, die duivel, ons volgens Godse woord dag en nacht, Voor God anklaar Daar is daar een anklaar Soos in een hofsitting En dan is daar Jezus Aan die rechterhand van die Vader Wat intree As advokaat So op hierdie stadium Is dit baie goeie nieuws Voor elke geloofige om te weet Dat die Heer Jezus Christus Opgevaar het Naar die Himmel en sit aan die rechterhand van die vader, en daar tree hy as advocaat in, en as een mens die bybel mooi bestudeer, dan sal jy achterkom dat ons God nodig het, en dat ons vir Jezus Christus nodig het, en dat ons die Heilige Gees nodig het, en God voorsien op jyde manier in al ons behoeftes, want ons het almal as gevolg van die sondeval van Adam, het ons daar die sonde deelachtig geword, het is deel van ons sondige natuur, dit is hoe ons gebore is, met so een sondige geaardheid, die mens is volgens die woord van God van nature, een vijand van God, ons hou eindelijk nie van God nie. Van die begin af, as iemand wat dit daar die geaardheid van Adam, geërf het, as gevolg van die sondeval. Daarom neigt die mens van natuur weg van God. Maar God is daarom ons te help en ons te veroordeel nie. Jezus het nie naar die aarde te gekom om ons te kom veroordeel nie. Hy het hier die een gekom om ons te help en ons moet verstaan waarom ons hulp nodig het, want as jy hulp anbied aan iemand en daar die persoon verstaan nie waarom hy nou die hulp nodig het, nie gaan hy heel waarschijnlijk nie van die hulp gebruik maak nie. Ek en jy moet dus begryp en verstaan, dat daar een zondeval plaasgevind het. En as gevolg van daar die zondeval, het die sonde tot ons allemaal doorgedrang. Door een mens het die sonde die wereld ingekom en so het, het tot ons allemaal doorgedrang. So erf ons dit omdat ons allemaal van Adam en Eva afstaan. Maar die Heer Jezus Christus het verschoening gedoen vir ons aan die, aan die kruis op Golgotha. En nou kom daar die genade na ons kant toe, wat ons moet aangryp. Ons moet dit so verstaan, dat het is dus iemand wat een drinkeling is. En een ander persoon is bezig om een voorwerp na daar die persoon uit te gooi of uit te steek, so die persoon daaraan kan gryp en daar die persoon sy leven gered kan word. En niemand kan gedweng word nie, niemand kan in die koninkryk van God ingedweng word nie, dit is een uitnodiging. So hoor ons dit al vanuit die oud-testamentiese geskrifte, wat sê, al was jou sonde dan soos Karlaken, sê die Heere, kom, dat ons die saak uitmaak, kom, dat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos Karlaken, Dit sal bid word soos wel God wil ons vergewe Maar dit is, een, dit is een open uitnodiging Dit is een uitnodiging na alle mense op aarde Ek en jy ingesluid Maar Paulus verduidelik dit vir ons ook in Romeine baie duidelik dat Die redding door die feit dat die mens luister na die verkondiging van god Godse woord, dit is hoe God dit beplan het ons moet luister, ons moet dit hoor dit kan nie werk by voorbeeld somme maar net omdat iemand lees nie, dit gaan nie so nie dit werk nie so nie Godse beplanning het rondom die prediking gestalte gevind God wil, God roep dus na mense wat opgeleid word as spredekers om Godse woord te bestudeer om Godse raadsplan te verstaan en dan met hierdie raadsplan en goeie nieuws die woord evangelie is goeie nieuws om met die goeie nieuws aan mense te verkondig soos wat ons dit ook hierop hierdie radio probeer doen omdat ons weet dat hierdie radio's golwe gaan recht oor die wereld jyn dit is moendlik dat ons met hierdie radiogolwe van die internet, dat ons elke mens op aarde kan bereik. Ons weet van statistieke, ons weet hoeveel mense gebruik, by voorbeeld, slimfone. Ons weet het, dit is statisties in ons bekend gemaakt. Die statistieke sê dat daar so om en by 2 biljoen mense op aarde is, wat in besit is van een slimfoon. Nou met een slimfoon kan jy luister na my stem, na die prediker wat hier in Ayrini, Pretoria sit, in Zuid-Afrika, bezig ons om uit te zaai, om die woord van God te verkondig. Maar dit is moendlik. Dus dit is moendlik. En ons praat net van slimfoon, hier, ek praat nou nie ees van tablette of van een skootrekenaar of van een ander rekenaar nie, ek praat doodgewoon net in statistiek gewaas van slimfone. So ons kan eindelijk meer as 2 billion mensiger bereik, maar net om een getal te kan gebruik, omdat ons weet, dit is moendlik, dit is moendlik. Maar dan moet die mens iets doen, want die, die radio word onderhoud door mense, daar is mense wat die technische kant van die radio moet in stand hou net nou toe ek probeer uitsaai, toe was daar juiste technische probleem en moes ek my sissie uh, Corrie Slabbert moes ek haar in die raas kontak en vraag dat sy asjeblief moet kyk en as dit nou nie vraag was nie die heel waarschijnlijk nou nie uitgesaai nie, so daar is mense wat een rol speel en ons is soos een span en hierdie advertensie rondom hierdie radio, net radio SA ons moet dit aan alle meisje probeer bekend maak en al wat ons kan, wat ons nodig het om te doen is maar net om een knoppie te druk met jou rekenaar en die advertensie te stuur na al die verskillende persone met wie jy in contact is by verskillende groepe hierop Facebook bijvoorbeeld Daar is soveel groepe en groepe en groepe mense Wat ons kan bereik En dan is ons eindelijk bezig om uitvoering te gee Aan die opdracht van die Heere Jezus Jezus wil hy ons met aan hierdie opdracht van hom Uitvoering gee En hy het ons ook geroep as geloviges Om dan sy woord te verkondig en dit aan alle mense bekend te maak dit is goeie nieuws, dit is iets goed dit is een goeie daad indien jy bezig is om ander mense te nooi om te kom luister kyk net hoe verduidelik Jezus ons liefdadigheid hier in die bergpredikasie Matthäus hoofdstuk sê sê Pas op dat jylle nie jylle liefdadigheid voor die mense bewys om door hulle gesien te word nie. Anders het jylle geen loon by jylle vader wat in die jimmel is nie. Ek wil jy met mooi luister na die komponente van hierdie synnie. Net hierdie, ons gaan nog een paar synnie versies verder lees, maar net kyk net hierdie eerste syn, hierdie eerste vers van Matthäus 6. Hier word gepraat van liefdadigheid, en dan word daar gepraat, dat die vader wat die liefdadigheid van ons sien, ons sal beloon daarvoor. Maar nou sê die heren, ons moet dit nie so, die, so, op soe manier doen, asof ons door mense gesien wil word, hy sê, want dan het ons geen loon by die vader nie, dat weef jy lees. Pas op dat, Jylle nie jylle liefdadigheid voor die mense bewys om dier hulle gesien te word nie, anders het jylle geen loon by jylle vader wat in die jimmel is nie. Die waarheid is dus, dat die vader jou eendag gaan beloon, vir jou andeel in die redding van mense, want mense moet luister na die woord van God, alle moet die evangelie hoort die goeie nieuws van Jezus Die mens moet dit anneem in geloof Want die woord van God sê baie duidelijk Die mens word geret door sy geloof En dis net omself nie, dis die gave van God En hierdie gave word in een mens gewerkt door God Door die feit dat die iemand nou luister Hier sit en luister, le en luister Na die woord van God wat verkondig word En dit is so saad Wat in die persoon gesaai word En elkeen van ons wat mense nooi Om te luister Het een aandeel hierin En jy kan ons nou vir jyself dink Dink nou maar net aan jyself as een mens Sê nou maar jy moet verloor gaan eendag En vir ewig verloor wees Dis ons nou nie een goeie gedachte om aan te dink neem maar dit is hoe ons aan alle mense op aarde moet dink, so kan toch nie net aan onszelf dink nie, en vir die rede, gaan Jezus hier in die bergpredikasie en sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moet nie een trompet voor jou blaas, soos die gefijndstes aan die zanagoge's en op die straat te doen, dat hulle door die mense geëermd kan word nie, voorwaar ek sê vir julle, Hulle het hulle loon weg Dan het jy nou klaar, as jy dit op daardie manier doen Het jy jou beloning gekry Dan kan jy toch nog nie eendag door God In die jimmel Daarvoor beleon word nie. Maar jy As jy liefdadigheid bewys Laat jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen he nee. So dat dat jou liefdadigheid In die verborgene kan wees En jou vader wat In die verborgene sien Hy sal jou in die openbaar vergelde. So daar, hier die vergelde, is waarvan Paulus in Romeine 14 praat, wanneer ons lees, dat ons allemaal voor die rechterstoel van Christus gestel sal word. Want daar is geskrywe, so waar as ek leef, sê die Heere, voor my sal elke knieboeg en elke tong sal God belei, En so sal elkeen van ons dan vir ons aan God rekenskap gee. Kan jy sien hoe Paulus die die sin opbouw? Ons moet elkeen en dan sê ons, sluit ons in. Hy praat met die kerk, hy praat met die gemeente van wat in Rome is. Ons sal elkeen dan vir ons aan God rekenskap gee sê nie, God wil he, ons moet verstaan ons gaan eendag moet rekenskap gee ons kan nie maar net leef soos ons wil nie soos gelovig is geword het wat Jezus angeneem het dan sê Jezus hy sê jylle noem my Heere die, die Griekse woord Heere soos dat Jezus dit daar gebruik en daar die schin beteken meester baas, meester en dan sê Jezus dis reg ek is jylle jylle heere, ek is die meester en sê maar hoekom doen jylle dan nie wat ek sê nie mens kan Jezus meester noem en dan vergeet jy alles wat hy sê nie want ons gaan dan een voor ons staan en dan moet ons nou rekenskap gee nou hoe sal ons nou rekenskap gee as ons nooit vir mense vertel het van Jezus, in die rede waarom Jezus so'n vrede dood moes gesterf het, aan die kruis op Golgotha. En alles wat daarmee gepaard gegaan het, sy gevangen neeming, die feit dat hy hom gegeesel het, en al die dinge doorgegaan het, die mens om met die vuist in die gezicht geslaan, het sy baard uitgeplik het, om as sy gezicht gespieg het, om verneder het, En hy het alles gewilliglik gedoen maar jy sal onthou Toe Jezus daar staan As een mens Het hy dit baie baie duidelik gestel in aan Pilatus bijvoorbeeld gesê Jy kan niks aan my doen Wat my vader jou nie vir jou toelaat om te doen nie Want God die Vader is in beheer van die ganse hele scheepang En God die Vader het dit alles toegelaat omdat dit so moes gebeur Omdat iemand die skuld moes neem En gekruisig word en, en geoffer word Daar aan die kruis het Jezus by voorbeeld die woorde wat so aangeteken staan Eli, Eli, lama sabachthani, en een ander evangelie het gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nou, wanneer een mens na die Griekse tekst gaan kyk, dan verstaan jy dat dit wat Jezus daar gesê het, nie Griekse hoorde is nie, maar die Arameese taal wat hy gepraat het, die dan, die al ek in Hebreeus wat in die platteland gepraat het, En daar die woord Sabbatani het twee moontlike betekenisse want het is nou nie in Griekse woorde nie dit moet van Hebreëus afkom Arameese woorde. So Jesus moes sou moes opgesê het Sabbatani wat beteken verlaat my God my God waarom het u my verlaat? Of dit moes gewees kom van die woord Zabag eh uh, en dan Sabbatani om te sê waarom het u my geoffer? Nou al van jy die woorde is, is, is om om te kuit My eie gevoel is dat het van die woord zabag dan nie afkom Dou Jezus was baie hard mishandel en vreed mishandel en geslaan in sy gezicht en so meer En as die mens so in die mond geslaan word en lippe opswel Dan spreek die woorde nie baie mooi uit nie Want sommige mense wat daar gestaan het dit gesê hy roep na Elie Of na Elia, nie mooi gehoor nie, en as ons dan daar na daar die Griekse woorde gaan kyk, dan weet ons nou, Jezus het nie Grieks gepraat nie, maar Hebrews, want daar bestaan nie soke woorde in die Griekse taal nie, dit moet mys dan nou probeer terugreem na die Hebrews toe, en daar is het een van die twee woorde, of Shabbak dan nie, dan verlaat, En dan is daar, in daar die vertaling dan een theologische vraag, is dit moeilijk dat God omself kan verlaat? Want Jezus is nie iemand anders als God nie. En die ander is, waarom het u my dan geoffer? Wat vir my meer sin maak, want u sal onthou dat daar op daar diezelfde plek waar Jezus op Golgotha, gekruisig is daar het die voorvader Abraham die aardvader Abraham sy seun Isak ook geoffer maar jy sal onthou dat God ingegryp het in daar die gebeurtenis en hy het Abraham nie toegelaat om sy seun Isak te offer nie want achterom in die bos het daar dan een ram gestaan wat geoffer kon word so dit wat Abraham gesê dat God sal self een offer voorsien dat dit in vervulling gegaan het want God kon nie toela dat een mens wat sonde het en wat in sonde geboore is as een offer dan geoffer word nie maar Jesus self het geen sonde gehad nie En as ons tyd het op die stadium vir u geduidlik Hoekom dit nou so is dat Jezus wat uit een mens gebore is Sonde sonde was Daar is een logische verslaring daarvoor van uit die schrift Maar mens moet deert so paar schrifte werk so dat u dit kan verstaan Die uitige oomlik moet u dit glo Jezus het geen sonde in omgehaad nie, soos in niks Daarom was hy aanvaarbaar, hy sal onthou in die hele ritueel van offer Moes die lammekie geneem word op die tiende van die, dag, van die maand Nizam En dan word hy op die veertiende van Nizam word hy geslaag Nou hoekom nou moet hy nou op die tiende van die maand Nizam geneem word en onder bewaking gehou word en dan eers op die veertiende geslag word, wel, dit is, gaan oor die die priester wat die lammiekje moet ondersoek, want jy kan nie een lamp bring met een gebrek nie, dit moet sonder gebrek wees, en om tyd toe te laat vir die priester om amal sy lammers dan nou te bekuik, en, en, en onder die vergrootglaas te plaas, en te sien na die lamp, nou sonder gebrek is, en vir die persoon te sê, nou maar goed, jy weet, jy lam is recht, kan uh, geoffer word. En daarom het Jezus ook alrees die tiende oprechtig, er precies net vir wat God het uiteen gesit het, hoe die paaswees moet begin op wat er dag, het Jezus op die tiende van die maand Nisan op die donkie Jerusalem binnengeruim, en is hy onder die oeën van die rabbies en die ander mense van die godsdienst van destijds, die fariseers en die stariseers en soe meer, is hy onderzoek en is hy uiteindelik onskuldig bevind, soos wat hy weet. En die veertiende is hy geslag, die veertiende van Nisan, is Jezus Dan as die lam van God geoffer En as gevolg daarvan het ons goeie nieuws vir mense Om te sê dat jou sonde wat jy van Adam af ontvang het Dit wat jy geërf het, daar die sonde is vergewe En om vir iemand dit te kan oordra Is een groot wonderlijke voorrecht maar dit is nie soma net automatisch nie, een mens moet dit gloe, en daarom moet ons dit aan mense oordra, ons moet hier die goeie nieuws aan mense oordra, en iemand moet dit verstaan tegen die achtergrond van Godse woord, bijvoorbeeld Romeine 14, wat ons nou net aan die voorgehou het, en ook in 1 Korintius 3, ons daarin gaan blaai dat iemand kan verstaan waarom dit nou goeie nieuws is om Jezus te aanvaar. wel dit gaan tegen die achtergrond van die oordeel wat gaan plaasvind ek gaan nou vir jou lees by voorbeeld in 1 Korinthians 3 vanaf vers 9, want ons is medewerkers van God die akker van God, die gebouw van God is jylle, ons is dus medewerkers ons werk saam met God, volgens die genade wat God aan, aan my gegeet, het ek soos een bekwame bouwmeester die fondament geleg, en een ander bouw daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bouw, hy sien daar word dus een fondament geleg, en dit is die aanvaarding van Jesus Christus, as my verlosser en zaligmaker, dan het ek een, een fondament, want niemand kan een ander fondament le as wat daar gelee is nie, dit is Jezus Christus, daarom moet ons weet, recht oor die wereld, waar daar een of ander verkeerde godsdienst verkondig word, daar moet ons ook toegang kry om die rechte fondament te gaan le, want daar geen ander naam wat door een mens gereed kan word as die naam Jezus Christus nie. En as iemand op die fondament bouw, silver, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, elk kindse werk sal aan die licht kom, want die dag sal dit aanwees, omdat dit door vuur openbaar gemaakt word, en die vuur sal elk kindse werk op die proef stel hoe danig dit is. As iemandse werk bly staan, wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang. As iemandse werk verbrand word, sal hy skade luie, alhoewel hy self gered sal word, maar soos dier vuur heen. Ons moet dis verstaan, ons lewe hier op die aarde as Christen, dit word eendag beoordeel, wat ons gedoen het, of dit goed was, en of dit sleg was, ons moet dit verstaan, ek moet Daar die begrip aanvaar wanneer het kom uit Godse woord En dit gaan eendag beoordeel word En ook in 2 Korintiers 5 vers 10 Blijf we daar jy na 2 Korintiers Die vijfde hoofdstuk by die tiende vers Want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn Wat is die rede? So dat elkeen kan ontvang wat hy door die lichaam verrig het Volgens wat hy gedoen het Of dit goed is of kwaad Of dit goed is of kwaad Daar gaan Jesus Christus self besluit En ek en jy gaan daar by ons staan Ek kan nie vir jy self dink Die beste ding wat een mens ooit op hierdie aarde kan doen, is om vir iemand te waarski oor die eeuwigheid. Vir iemand te waarski en te sê daar is net een manier om geret te word en dit is door Jezus Christus te aanvaar. Nou ons allemaal is nie predikers nie, maar ons allemaal het die geleentheid om mense te nooi en te sê, daar is een plek waar die woord van God elke sondag verkondig word, net radio SA, tussen 10 en 12 uur, omdat die predikers wat daar uitswaai, soms 10 uur begin en een ander persoon dag 11 uur begin, dat iemand kan gaan luister, dat iemand een afspraak kan maak met God, en sê, jyre, ek wil graag luister, Want dit is maar net precies hoe dit werkt van die begin af To die disciples Jezus ontmoet het, het van sy disciples ander mense weer gevind En gesê, ons het die Messias gevind En so het hulle by Jezus uitgekom Daar is nie ander meneer nie die, die enigste manier is om mense te nooi Dit is van persoon tot persoon actie wat ons Hier die genade wat ons er ontvang het Dat ons dit na ander mense te oordraag dat ons iemand uitnooi, dit is ons nou nie maaie moeilik, om iemand te nooi, en te sê, man weet jy, ek weet van een radio, jy bly nou in Australië, of jy bly in Nieuw-Zeeland, of jy is in Engeland, of jy is ergens in Arabiese werelde, of waar ook al op die aarde, en jy kan, na die woord van God luister, want, jy kan fysisk op die tyd luister wanneer die persoon bezig is om uit te saai, of jy kan later daarna luister, omdat die boodskap dan op die webblad van net Radio SA weer gepubliseerd gaan word, so jy daarop kan klik, en dan daarna kan luister, en dit kan ons doen, omdat daar iemand is met die naam van Corrie Slabbert wat hierdie werk gaan doen, wat hierdie boodskap gaan neem, en dit op die webblad van net Radio SA gaan publiseer, so dat jy daarop kan klik, en dan na die tyk, nadat die boodskap afgelever is, weer daarna kan geluister, of jy het aan iemand dan hierdie informatie bekend te maak, dat die persoon na die woord van God sal kan luister, nadat die prediker klaar, gepreek het, wat een wonderlijke voorrecht dat ons mens het wat bereid is om hierdie werk vir ons te doen kom ons maak dis gebruik daarvan, maak gebruik van die geleentheid sê vir iemand daar is die woord van God waarna jy kan luister, jy kan daarna luister in die Afrikaanse taal, so dat jy dit kan verstaan, want het word dit Afrikaanse persoon Verkondig en verduidelik En jy is eindelijk dan Die persoon Wat assistendeling een optree Omdat jy mense nooi Dat jy vir iemand Daar die inlichting gee En een dag in die hemel Gaan Jezus vir jou self Dankie sê En gaan jou in jou oor kijk En hy gaan vir jou sê Mooi so goeie en getrouwe dienste, sê jy daar die mense wat daar staan, allemaal als gevolg van die werk wat jy gedoen het, my aangeneem het, en die zaligheid so beerwe het. Daarom wil ek jy aanmoedig, elk een van jy wat bezig is om te luister, mak geris gebruik van hierdie geleendheid. Vertel mense van hierdie webblad, wat die mens kan vind by www, .netradiosa.co.za En die programme wat hier uitgesaai word is weer beskikbaar later vir iemand anders dat die persoon daarna kan luister Nou ek vertrou dat jy die woord van God wat verkondig is vir ochend dat dit vir jou aangenaam was om daarna te luister en dat die Heere weer jy die woord sal kan gebruik vir iemand wat later daarna luister en jy dat aandeel daar het en het om iemand te nooi om daarna te luister mag die Heere jou daarvoor baie reiklik sien en mag die genade van die Heere Jezus Die liefde van God, onze Vader, en die troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, nou, en totdat Jezus Christus weerkom. Amen.